s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj schromážděny všechny národy a oddělí jedny od druhých. Jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici. Pojďte požehnání mého otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť se měl hlad a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem na cestě a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně. Spravedlivýmu na to řeknou, pane, když jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého a dali jsme ti napít, kdy jsme tě děli na cestě a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě, když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme k tobě, král jim odpoví, amen pravým vám, Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši, dnešním v prvním čtení jsme slyšeli úryvek třetí kapitoly listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. A on tam Kolosany vyzývá těmito slovy jako od Boha vyvolení svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Svatý Pavel to říká koloským, ale jsou to i slova pro nás. A vyjadřují toto. Za prvé, nejprve přijde boží vyvolení. Bůh nás volí za své učedníky, učednice. Bůh si nás volí pro sebe. Potom nás ospravedlňuje, abychom byli svatými. A Přitom všem nás miluje. Ospravedlnil nás totiž Kristovou smrtí a vzkříšením. A tak ukazuje, že miluje člověka božskou láskou. A člověk má na to odpovědět i navenek. Nejenom vnitřním poděkováním. Má na to, má na to odpovědět milosrdným srdcem, dobrotou, pokorou, mírností a trpělivostí k druhým. Protože v nich je Bůh. Sestry a bratři, svatá Aneška, starající se o chudé, směřující znesvářené, dávající příklad celému světu právě svým milosrdným srdcem, dobrotou, pokorou, mírností a trpělivostí, Ta je i dnes naším příkladem. vyzývá nás k tomu, abychom i my odpověděli na Kristovu lásku. abychom neměli tvrdé srdce, ale srdce milosrdné, abychom v sobě nežili ten všudy přítomný způsob života nevšímavého alhostejného vůči druhým, ale abychom žili dobrotou, abychom nebyli pišní, ale pokorní, abychom nebyli znětliví a hněviví, ale mírní, abychom nebyli zbrklí, ale trpěliví. To jsou odkazy svaté Anešky, které bychom mohli schrnout do závěrečné výzvy. Bůh nás skrze Krista zahrnul svou láskou. Máme ji v sobě a taky posílejme dál, kež nám tom pomůže i přímluva svaté Anešky.